Rugăciune pentru veșmântul de lumină al halului, Doamne, Tată Ceresc, a tatăști l Cel care, prin lumină a Sfintei Slavă, Te fie luminii la față ei schimbat, Te iubim, te salim și te rugăm, Dăruiește-ne veșmântul de lumină a Harului Tău, Dumnezeu, este, pentru ca la cina cea de taină, la nanta Fiului Tău cel în cu biserica Ta să putem veni, pe calea cea luminată la cer să ne putem sumi și să putem vedea de vieții. Împlinește făgădința Ta, că ai luat sufletele noastre în mâna Ta, în care nimeni să ne răpească în răcutea și cu nimic să nu ne poată Cine, sau unde parte-ne cu îngeri Tăi pe calea îndevarului care nu-i Sfințe. ca Domn în Țara, Biserica și nostru, Căciunul Tău, Celui celor care până Dă-ne să urcăm cătreptele tainelor ascunse în perințele tale, ajută-ne să dobândim cunoșterea tainelor cu faptul, cu dreptatea ta să ne îmbărățim, vintele cele adânc ale judecăților tale să le rostim, cu cei rătăciți de la care ta să ne îngreptăm, solgii răutății cei vechi al cu pusuirii, de pe ochii mințelor noastre, să Doamne, Tatăl tău. a toată Sfântul, care cu mâna ta ca nevăzută-i aducul adevărului, ochii orbilor i-ai vindecat. Te iubim, te slăbim și te rugăm, dăruiește-ne în lumile tale cele ascunse, nebămite, nerostute și nemaicomegute. Pentru că de toată negura păcatelor să ne putem curăța, să putem din mormântul frucului nostru învia toate ispitele din calea noastră să le putem învăța. de toate ispitele Duhului fructesc, plăcumia, grucenia, lena să ne poți ne de toate încercările duhovnici să stăpăm și să ne crești la dreapta de atacul din spate a lamintirilor să ne putem elibera și atâta. Doamne, Tatăl ce, al Tatălui și al Cel care surger tăicul din cer, pe Sfinții Tăi i-ai adunat, cu veșmentul alb i-ai și să aștepte venirea noastră cu încrederea. Te iubim, te sărbim și te iubim. Întâlnește rugăciunea lor în pentru noi. Pregătește un pământ și un cer nou cu cetatea ta ce minunată pentru ei. Dăruiește celor aleși de tine ca. Părțile celor strălucitor ca aurul, ca la ugerii străpânirilor, făctura acea albă ca zăpada de pe muntele sermonului, pentru tot vizitatorul. Dăruiești ne făctura acea de copt, a îngerilor străpânirilor, pentru a se pentru ca să stea și eu tot ce-mi v-am permis, pentru This day, I'm just